Partea a patra Capitolul 8 Ștefan avea în fața lui articolul patronului despre căderea Iugoslaviei, pe care nedumerit îl citea a doua oară. Era seară, era singur în redacție și dacă n-ar fi fost așa de târziu și patronul s-ar fi aflat la ziar, s-ar fi dus la el să-i pună câteva întrebări. După rebeliunea din ianuarie își câștigase acest drept. Recunoscător că îi salvase viața, Marele ziarist îi promisese că îl va trimite în primăvară la Paris și, în plus, îl făcuse confidentul său prealabil în unele probleme despre care avea intenția să scrie. Ștefane, îi spusese el, ce zici de căderea Iugoslaviei? O nenorocire, răspunsese Ștefan. Vi s-ar fi putut întâmpla și nouă? Nu-i așa? exclama se marele ziarist. Și ai văzut cum în acest caz Anglia e vinovată? Da, răspunse Ștefan. E clar că sârbii au crezut că englezii vor înainta din Grecia și îi vor ajuta. Doamne Dumnezeule!" exclamase patronul, Cum se pot înșela unii așa de tare?" Dar gândul lui Ștefan în acele clipe era la luchii și nu auzise bine ce zisese patronul. Și iată avea acum în fața articolului. Se intitula Enigma Iugoslavă și Marele Ziaris spunea pentru publicul românesc întrebări stăruitoare pentru ce Iugoslavia s-a zvârlit în această tragică aventură? Ce speranțe, fiindcă temeri nu existau, și-a făcut? Ce obiective de mărire au sedus-o ca să părăsească cea mai sigură situație, cea mai avantajoasă, ca să se a în necunoscutul unui război? Dacă Beck și Sim Liritz au distrus Polonia, se poate spune că generalul Simovici a sfârmat pentru vecii vecilor statul sârbilor, al croaților și al slovenilor. Stai în fața dezastrului și te întrebi. Cum a fost posibilă o asemenea eclipsă în conștiința unor oameni care erau dator să fie treji și lucii? – Alo, patroane, e prea târziu să mă repet până la dumneavoastră. Aici, Paul Ștefan. – Dar ce s-a întâmplat? – întrebă Marele Ziaris cu glasul lui zbierat. – În legătură cu articolul despre Iugoslavia. – Ce a fost cenzurat? – mi patronul, încât Ștefan trebuie să îndepărteze receptorul de ureche. – Nu, eu aveam ceva să vă întreb. Spune la telefon!" zise patronul agasat și grebit. dă drumul, sunt obosit, vreau să mă culc. V-aș sugera să-l amânați și mâine vă spun." Dar ce este?" auzi fan întrebarea acum neliniștită a marelui ziaris. Ți-au spus ceva de la cenzură? Vorbește." Nu, patroane, eu aș vrea să vă spun ceva. Mi se pare că împotrivirea, chiar dezastruoasă a sârbilor, e sublimă. Prietenia cu porta cu cineva care vrea să-și aducă trupele în țara ta prin faptul că tu îți dai acordul, asta nu înseamnă că ești cu adevărat prieten cu el. Ori dumneavoastră sugerați opiniei publice că noi am făcut bine ce am făcut. Ori opinia noastră publică știe că nemții ne-au smuls jumătate din ardeal și l-au dat ungurilor și că prezența lor la noi nu e dorită. Așteptăm vânturi istorice mai favorabile, dar să nu ne lăudăm cu prudența și realismul nostru și să facem o enigmă din revolta altora care are în ea ceva măresc, tragic. O lungă tăcere se așternu între cei doi. Marele ziarist nu spunea nimic, deși Ștefan se oprise de mult. Se înțelege din articolul meu ceea ce îmi reproșezi tu?" zise el în cele din urmă. Da, patroane. Vină cu articolul la mine. Îți trimit mașina." Ștefan mai întârzie puțin, trimise sus la tipografie ultimele telegrame de presă, apoi coborâ și în câteva minute e mașina susit, și îl pe strada general Bertlow, unde locuia patronul. Îl găsi sus în birou, unde marele ziarist avea și un mic bar, acolo unde, după atacul legionarilor asupra casei sale, Ștefan băuse cu el un pahar de cognac. De câte ori își amintea de scena aceea, pe Ștefan îl apuca râsul. Cum își întâmpina patronul socuri, care îl trădase rearătându-le agresorilor, locul unde se făcea intrarea firului telefonic în casă cu groaznice înjurături și încă alte cuvinte colorate și torențiale, în timp ce cei doi stăteau ca niște mameluci în ușă și ascultau. „Ștefanel”, zise patronul după ce își recitia atent articolul, eu l-acuz pe generalul Simovici, că s-a jucat cu soarta țării lui. Nimeni n-are dreptul să facă asta. Vânturile istoriei, cum ai spus tu, vin și trec și tocmai de aceea o națiune trebuie să-și păzească ființa intactă. Dacă vrea ca în momentul istoric favorabil, care va veni să poată fi prezență. Noi nu ne resemnăm cu pierderea a ceea ce ni s-a luat din ardeal și la momentul oportun, le vom cere nemților să revină asupra dictatului. Asta e o speranță, zise Ștefan. Ori în istorie trebuie forță, ori forța noastră e controlată acum de ei. Cum am putea să-i determinăm vreodată atât timp cât vor sta pe teritoriul nostru să revină asupra dictatului? Nu vor sta un secol pe teritoriul nostru, zise marele ziarist domnul. Scopul lor e să distrugă Imperiul Britanic, de aceea au avut nevoie să vie la noi, să-i poată ataca în Mediterana și pe urmă în Orientul Mijlociu. Restul nu contează. Și vor distruge acest imperiu cu tot regretul nostru. Nu vezi? Generalul în fond e un admirator al Angliei și totuși soarta l-a ales să treacă tocmai de partea puterilor Axei, dușmanele Angliei. Nu facem ce ne-ar plăcea, ci ceea ce e necesar. În ceea ce mă privește, consideră Anglia vinovată că la puterea ei de seducție asupra altor popoare, putere cu care se poate mândri, nu a adăugat și o putere militară, care să fie capabilă nu numai să se apere pe sine, dar și pe alții. Acum tăvălugul german se va rostogoli asupra Greciei. să vedem pe englez ce vor face. O să fie iarăși aruncați în mare. Vă îndepărtați de la subiect, zise Ștefan cu la cuceritoare a vârstei sale. Era plin de farmec, zâmbea. Marele ziarist își mușcă vârful mustații dus pe gânduri. Deci, tu crezi că noi, românii, la ora actuală îi admirăm pe sârbi și că articolul meu ar contrazice acest sentiment? Da, patroane. Și ce să admir? Că ai rămas fără țară? Nu înțeleg cu toate că sunt mai bătrâni decât tine. Nu trebuie compătimiți că n-au acceptat o alianță care li se oferea cu sila, zise Ștefan. Și nu trebuie să ne lăudăm că noi am făcut-o, chiar dacă, datorită acestui lucru, continuăm să existăm. Gândiți-vă, ei nu pierdeau nimic, cum am fi adus noi, și totuși n-au acceptat. Eu îi admir și nu cred că sunt o excepție. Poziția dumneavoastră coincide cu acelor care nu mai au nimic de opus în fața forței brutale și e nedumerit ca alții să o opun. Nedumerirea aceasta nu e de dumneavoastră, sunteți mai presus de ea. Dumneavoastră trebuie să rămâneți o conștiință tragică a realităților noastre. Nimeni nare are dreptul, zise Marele Ziarist ridicându-se de la birou, să se joace cu destinul unei națiuni numai pentru că această națiune are un moment de rătăcire și se revoltă împotriva cursului implacabil al istoriei. De ce îi spun rătăcire? Pentru că inerția ideilor îi poate face pe unii să creadă cu atâta tărie în ceva încât să antreneze și pe alții. Dar ăștia toți constituie expresia voinței tuturor numai pentru câteva clipe. Ori pe un conducător trebuie să-l intereseze voința tuturor pe întinder mari de timp istoric. Dar s-a întâmplat ca Simovic să nu mai poate face nimic patroane. Învinuirea dumneavoastră e nedreaptă. El nu putea să le spună nemților poftiți. Sunt lucruri care nu se pot face, cu toate că alții din afară cred acest lucru. Eu cred că nu trebuie să publicați articolul și vă rog să fiți convins că n-aș dori să avem floarta sârbilor. Bine, zise marele ziarist, nu-l public. Ai dreptate, Iugoslavia a pierit, dar nu trebuie să o învinuim că... Cu că... În sfârșit, o să mai discutăm. Și se despărțiră. A doua zi însă, Niki, cu articolul patronului în față, îi făcu lui Ștefan reproșuri. Ce însemna asta? Nu credea că abuzează de favorurile pe care patronul îi le acordase? De ce îl turbura? Era prost? Vrea ca marele ziarist să nu-l mai trimite la Paris? Sau și mai rău să-l dea afară? Nimeni niciodată n-a drăznit să-i pună în discuție un articol. Știe el ce spune. Și hotărât, Michi a început să scrie pe colțul paginii dactilografiate, semnele necesare cu legerii, corpul de literă și distanța în diferți și îl și trimise în tipografie. Mie mi-a spus să nu-l tipărim, zise Ștefan. Așa mi-a spus. Dacă s-a răzgândit... patronul când scrie un articol e atât de încăpățânat încât chiar dacă greșește, el tot îl publică. Ștefan dădu din numeri, parcă ar fi zis. De ce mai întreb pe cineva dacă nu ții seama de părerea lui? O adâncă nedumerire îi se nu apoi pe chip și care era cu mult mai mult decât o dezamăgire din amor propriu contrariat. Arăta în cliperea acelea, unui copil al cărui tată a săvârșit un lucru de neînțeles. A venit acasă beat și a bătut-o pe mama, el care nu săvârșise niciodată asemenea lucruri. Nu-mi dau seama de ce... Dar nu din încăpățânare îl publică," zise Ștefan într-un târziu. Și se uită la Nichi cu o privire ca și când l-ar fi văzut pentru un oară și adăugă. Aici nu e vorba de cutare articol despre cutare problemă, ci de prăbușirea unei țări care nu trebuie arătată cu degetul și zis. Uite ce pătesc cei care nu se aranjează cu cel mai tare." Nu știu, aș vrea să cred că e vorba de încăpățânare, dar l-am văzut aseară nu prea sigur de ei." Nu arăta deloc supărat că un băiat de 20 de ani își permite să-i dea lui sfaturi și încă în ce chestiune. Vorbea blând, foarte potolit și îngândurat. Nu sunt atât de prost să cred că mi-a dat dreptate, fiindcă el n-ar fi văzut și singur mai înainte fondul problemei. Ba l-a văzut, dar a sperat toate că va trece neobservat și că articolul lui va influența opinia în sensul dorit de el. Dar de ce se dorea să el așa ceva? Asta nu înțeleg. Poate că n-a dorit zise Niki dând drumul la material. Nu e el omul care să facă un lucru pe care nu-l dorește. Așa este, zise Nichi. Dar nu are rost să spargi capul cu enigme care mai devreme sau mai târziu se vor lumina de la sine. Oricum nu le poți forsa prematur. Nu trebuie să uiți că actualele frontiere ale României sunt garantate de Germania. Garanția asta probabil că patronul le consideră esențiale pentru soarta noastră într-un moment când se prăbușesc atâtea state în jurul nostru. O fi speriat. Speriat? Stresăriște Fan. Da, speriat. De ce? Fiindcă în istorie s-au văzut multe. Ori noi tocmai trăim aceste multe, suntem în plină fierberea istoriei și ție, băiat tânăr, fierberea asta poate să-ți pară că nu te atinge, deși în timpul legionarilor arătai destul de neliniști. Dar pe alții îi poate pur și simplu îngrozit. E ca un coșmar din care încerci să te trezești, cum spunea un scritor irlandez imposibil. Istoria e pasionantă după ce faptele care o compun au trecut, dar acum când faptele astea sunt prezent și când ele mătură popoare întregi, poți să slăbești întăria ta de viețuitoare până mai ieri liberă la perspectiva de loc absurdă că cel mai mic gest greșit calculat te poate duce la sclavie. Și atunci îți înnobilezi calculul realist, pe în cuvinte ca aliat, ba chiar ajungi și aici cazul în discuție, să te prefaci că nu înțelegi rezistența altora, deși această rezistență e o reacție nobilă a unui om care nu acceptă compromisurile cu cuceritorul. Mă fac să simt un fior de gheață prin șirea spinării, zise Ștefan. Te fac, asta am și vrut. Ștefan se ridică. Venise întâmplător la redacție. La prânz avea întâlnire cu luchii. Te uită la ceas. Era chiar timpul să plece.